Alhamdulillahi rambil alamin As-salatu as-salamu ala rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa ashabih Wa men tabi'ahum bi ihsan ila jomiddin Allahum jalla jalalu e falendalojmë Dhe vetëm pritim dhim dhim dhe fali kërkojmë Ndërsa salavatë dhe salamet tona të qërshim bi Muhammedin Sallallahu alaihi wa sallam Bi familjen, shokët Dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rukë dhirë ndjit në fund të kësajbotë Në rollezër sot do të flasim për një vlerë të radhës, për vlerëve të mëralit, e që pa dyshim është një nga vlera që veqohet me te njëriu që besën drejt në Allah në mëdnuar dhe besën drejt në ditën e gjykimit. Dhe kështu është që është edhe me gjitha vlera që kemi kaluar në përtu dhe do t'i marmë të ardhmen, insha Allah, por më ndaj që kjo e ka një specifik nga se në basë të saj edhe mund të qendroni dhe të tjerat. Fjala është për vlerën e morale të quajtur besnikëria e amanetit e cë i ka kushtuar rëndësitë të posaçme Allahu Azza Jalla në Kur'an dhe pejgamberi Sallallahu Alejhi dhe Sallam. Allahu Xhelle Wala wa thot në Kur'an inna Allaha ya'murukum an tu'du al-amanati ila ahliha. Allah ju orderon ju vobësitor, Allah ju obligon çetini besnik dhe ti kryeni detyrat me për, me besnikri dhe tua dorëzoni njerëzve e monetet ashtu sikur se duat. Gjithashtu Allahu xhalleu ala kur flet për emanetin, kur flet për besnikrin, se si muslimani duhet të jetë besnik në fjalën e dhën, dhe në përgjegjësinë që ka marr, përmend Allahu xhalleu ala se kjo çështje është çështje e madhe dhe e rëndësishme dhe me peshë të rëndë. Andaj jo çdo kush ka mundësi më marr pësi për kët përgjësi dhe jo çdo kush mund të jetë besnik si duhet. Andaj Allahu xhallahu ala thot in aradna al amanata ala as-samawati wal ardhi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al insani. Allahu xhallahu ala përgjësinë emanetin, e besimit, emanetin e adhurimit të Allahut. E manitin e drejtësisë dhe punëve të mira, Allahu xhellahuale ka prezantuar çeve dhe tokës dhe kodraka. Fa abaina yahmilu laha. Mir, por nuk ishin të gatshme ta marrin kët përgjegjësi. Ndërsa njeriu e mori përsipër kët përgjegjësi atë. Andaj, dishka shka vështirë e bartin çeve dhe toka, njeriu e ka marrë mbi supet e tij. Për, për kët arsye besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm se Çikay taknuting hapërcesi ish. Dhe si duhet të jetë besnik në kryerën e politikave që është ngarkuar me to. Dhe çka përfshin kjo? Besnikërinë në jetën e tij. Dietarët kur e kanë definuar përgjësinë apo besnikërinë, po e thën, kjo të jetë besnik, çka në, në kupton me kon besnik njëri, kanë thën se besnikëria në, në kupton dy gjëra më rëndësish. E para nën në kupton do të thot kryrjen e detyrave ndaj çdo kujt që ka obligim besimtarisë si duhet dhe gjithashtu ta çon në vend përgjësinë e marrë. Prandaj, te si krijes së Allahut ndaj të gjitha krijesave të tjera, fillimisht ndaj krijesës së Allahut më njerë, e pastaj ndaj krijesave që jetojnë dhe të rrethojnë ti, qielli për rreth natyrë dhe kanë të drejta ata te ti. Kto të drejta duhesh me u qun vend. Duhet t'u garantojnë njerëzve të drejtat e tyre. Dgjithashtu përgjegjësinë që ke marrë të ndonjë emaneti me u qun vend si duhet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka përmendur cilësitë e munafikut, hipokritet, dyfthurshët ka thon ajatul munafiqi 3 tri i ka muna fiko, cilës një kërësore, me qëto djetë, e cilat në ato tri, njëra për të të një ashtë, i, i dhe të mine, kërët i besohet diqka, kërët i apë ja diqka në besim, aj mashtëran dhe të rathanë, e që nëmë kupten se besimtare e kotë kundër tënë, kërët i besohet një emanat, me besnikri e qënë rënë, përëndaj, Kjo është një përgjigje e madhe që ne si muslimanë kemi edhe përballë Allahut El-Lehuan edhe përballë çdo kujt që kemi përgjegjësi ndaj tyre. E çfarë fusha përfshin kjo që duhet jemi besnik, mos të tradhojmë, mos të mashtrojmë. Fillimisht besnikëria e besimit. Ja kimi dhon Allahut besën për një fjalë të madhe. Andaj të qëndrojmë besnik kësaj fjalë. Allahu Gjellewa ala thot në Kur'an Ja, ihoja ledhine amanu La të khunu La të khunu Allah e u Rasulah Fëtë khunu emanatikum Ojo që keni besuar Mas e të rathëni Allahon dhe pegamberin E kështu të rathëni emanetin që keni marrë E që në mundësim me e të rathëho Allahon dhe pegamberin Allahu së në të rathëhojmë Mirë, për mas e të rathëni fjallën që keni jepë Allahot Qëndrani besnik prëmtimi që e këni jepë Allahot Andaj a këni dhënë Allahot prëmtimin Se vetëm ato këni madhuru A këni dhënë la ilaha illa Allah Po qëndrani pra besnik sajë fjale Qëndrani besnik sajë fjale masë të rathani këtë Prëmtim që e këni dhënë Allah Gjallahu Ala A këni dhënë Muhammedun Rasulullah Se Muhammed e shtë tërguar e Allahot që nëmë kupten zë këna me e pasu pejgamberin sa salem. E pasimi ti nëmë kupten, pasimin në besim, pasimin në vepra, por edhe pasimin në moral dhe në silë dhe në edukat. Për ndë e mos e të rathani këtë pasim, me ndashta format të ndryshme, nga ato qovë duke në gjitur diqka fjesi diqka nuk i takonë, Qov duke prezentuar në mënyrë Shumë të pjesrish me sunet në ti Por Merë në në tërsi atë që aju ala Nga porësit, nga mësime Nga edukata, nga silja Kasi përndyshe nuk keni besnik Dhe i Muhammedit sallallahu aleyhu sallam Andaj besnikria Nëm kupton fillimisht Të i qëndrojnë besnik Fjale së dhenë Të i qëndrojnë besnik Premtimi që ja kemi dhenë Allah të mëdnuar Asë Allah të tha Mas ojo që këni besuar La te hunu Allahe u Rasule Mas e të rathani Allahe dhe pegamberin Fe te hunu emanatikum Nga se kështu i të rathani pasaj Dhe nuk i qëndani besnik Emanetive të juaja Gjithashtu Tjetra është besnikria është në raport me Ato emanetit që Allahu gjën lewala Të kanë garkuar me to E para po besnikria e besimit Në që fa të garkën besimit E dyta, besnikrija e Begative dhe mirësive që Allahot t'i ka dhonë Allahu Gjelle Huala t'i ka besu Shumë begativ Shuzimi i mirëfidh i këture begative është besnikni Ndërsa, keq përdorimi i begative është trathin Për ndajnë qëfës Allahu Gjelle Huala T'i ka dhonë familje Besnikri ndaj Allahot Për balë kësaj begatia është të kujdesesh për ta, të ruash ata. Nuk është besniknin dhe i këti e maneti që mështë të kujdesesh për edukimin e fmive. A është besnikrit në rëllëz avdikush i cili, për shambull, nuk kujdesit për moralin e fmive të ti, nuk e din moralin, nuk, edukator, nuk shëqerin, e din edukatën, nuk e din shoqrin, e gjallit vet, e vazjes vet, nuk e din me këtë qëmran, me karren, qëfar ledzan, qëfar shikan, qëfar fletë, Nuk e di si e ka situatën shkoll, në shkollë, nuk e di gjendjen fare. Do të thot, ia ja ka dorëzuar komplet këtë emanet diku tjetër. Të e ku është ti, emaneti i tët, ndaj Allahut, ndaj shoqërisë. Prandaj besnik fillimisht ndaj besnik fillimisht ndaj familjes tunde, tjerë besnik. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajkum kur ka fol për një kategori shumë të shëmtuar të njerëzve Ka thonë, e të drune me dhe juzë, dhe juzë, që tojmë të na. Dhe juzë, të njeri qëli, kur farë vlerë Allah në arruj, do më nështë njeri, të shumë joltë. Ka pyjtë pejgamberi së së së së maderi, kushë kë njeri. I kanë thonë, Allahu dhe i dherguar i tjetë në mas më njeri. Ka thonë pejgamberi së së së së së lëmë, i tjilë është aj që, E shës se po për përhapet e keqja rrezillo ku humbia morale të familjes të ti, ndërsa i rrin indiferent deri në herë shtratën. E shës se ata po shikojnë gjëra të pesta. E shës se ata po flasin fjalë të fjalë të kia. E shës se po sillet në mënyrë të pamoralshme. Dhe kur formosën nuk ndërmerr. Absolutisht nuk sillet me besnikni për postë e monetë. E monetë kë i morën në fëmijët e tu të grua së tënë dhe kështë më radhafër. Andë edhe kjo është piesë, kësaj që po flasë më tërë. Besnikria të më rëzër, gjithashtu tjetë besnik, besimtari, në përgjëzi që i ka marë. Duk e filluar nga, si kurse e kam përmen djetarët, duk e filluar nga jome madhja, ati që Allahu ja ka besu në dorë, u dheqin e një veni, u dheqin i populli, e manet i ka, Do t'jepë lëgari për gjithë do këndë që Allahu ja ka mundësuh t'i ketë në nëdheqën e vetë. Qoftit u dheqë i shtetit, qoftit u dheqë i firmës, qoftit u dheqë i dhe një uh, shetore. Qka do qoftë? E ka dikan në nëdheqë, e ka dikan në përgjësi. Do t'jepë lëgari për talë. E ka thëmë pejgamberi sërë Allahu Zallëm, kefa bilmer i ithmen, mjaftan për njërin mëkatë. Mjaftën gjuna me i dole laot për para që gjenjiri Në qovë se i humbë ata Që i ka posë në përgjësit I humbë, s'ku i desit për ta Ju bëmë pa drejt Shë kanë që kanë nevoj E kështë më rallatë Për ndaj bes, është besnik ndaj Detyrës që e ka marë Daj pozitës që dikush e ka dhonë Dikush të kapat pozitë Dikush të ka besua detyrë Mas e të rrathar Mas e keqmërdar Nga se pa dushim kjo, kjo është nga mëkatë të mëdha dhe nuk është nuk është aja që duhet besimtarit tjetë i tijë. Gjithashtu e aja që përfshim këtë tem është besnikria të në lëzër ndaj sekretive të njerëzve. Tjetë besnik, dikush ta ka besuni fjall, dikush ta ka besuni sekretës e aktumë, ruje. Shikha Përgambirë i Sausallëm, si i edukant të njerëzit, tjenë besnikë ndaj sekreteve. Një dit, Muhammedi sallallahu sallam, e dini Enes ibn Malik, radiallahu, ishte, ishte një fëmi që nona e ti, me dur të vejta, e qëjtë e pegamberi sallallam, dhe i tha ojë dërguri allahut, une nuk kam me qëka me të njimu ty, nuk kam me, une me dopt, edhe materialisht edhe fizikisht, nuk kam me qëka me të njimu, nuk kam gjëtë tjetër posë që t'i djali, E që djallë për të dhohë ty në shërbem Ty le gjithë që t'je ja, Subhana Allah Enes ibnin Malik Vëtë vjatë i ka shërbi Pegamberit S.A. Dhe të të të tëtë Si pjesë e një Dëshire për të ndihmu këtë fe Nga ana e Në nësë t'i umur solemit Allah o që t'i knaqën më të E një dit Pegamberit S.A. Me thiri Enes ibnin Malik Edhe dëshrej që Ti akrym një pun Mirë po I foli në vesh sile i sekreti Dhe i tha, as kutë më si të rega Subhal, nona e ti Dhe si tash Unë zhitë koreshja, qëka i tha përgambiris Kështë ideale apëtëm Nuk ishë një sekreti malë shtetnora Kështë qëka, sa ishë pi Normal, nuk bëjë fjo për një sekret Por dashti me eduku përgambiris osallim. Subhal, a ka kavdek përgambiris Këma 10 vjetë, 15 vjetë Nona i tha një dit Allah i lat kujtojt atë herë kur that diçka të vesh pejgamberi saollahu alejhi vesalam, çdiçka kjo e pun po, a ukrujtazë, a fam kallzon, kur thas kallzon. Ajë është sekret me kaqon pejgamberi saollahu alejhi vesalam, a ju dek më ka thon kërkujtë, kërkushi kallzon. Besnik. Sot do ju kujtë çore, veçon e ti e dim këçfal edhe mjafton me ditë këtë dunja japta. Ose si thotë çore, veç ti po të kallzoi dië që andaj besnik, sekret, fillimis sekretet familjare, mos u cit për jashtë Allah. Mosë që të marën e marë shprisë jashtë Banu besnik ndaj sekreteve të shtëpisë Besnik ndaj sekreteve të familjesë Besnik ndaj të metave të ndëku që ke posë më të si mi po Heshte Dikush ka thonë pejgamberin s.a.s. Kur dikush të fletë diqka Edhe shër se përshikon djathë edhe përshikon majtë Dije se është sekretë Ska në vë me thonë apta Jo në dësenë, ska në vë dikush me thonë Qure, qëta Allah i kukur me si ka të zë Ska Mjafton, mjafton tema, mjafton nga një sjellje e ati, mjafton nga një situata, thirr veç ty, apo s'ke jam pitjerë, ju ndeshane që jam në kuptu që au burr, kjo vetëm më së mësi. A të bën në besnik të fjalëve, bën në besnik të sekretit. E jo për shkak të masat të mënyrë, valla më tha filone më së tipa të mëllën e kërkuaj. S'ka vesh të kërkuhet hiç. Kjo është emanet. Sekret i dikut është emanet. Nuk lejohet mua për ha palën e ti. Andaj besnik dhe sekreteve Dhe që të është besnik dhe emanet me të njerëzve Pasuria Nderi të kujtë është emanet Për këtë arsua dhe pegamiri Sosam e ka konseru Se sa so ma shumë Sa so, so, so ma tepër Ko afërsi me të njerëzve A që më erënd është Trathia A që më erënd është shkelja besnikris Për ndaj ruaj të e ja nderi të njerëzve Për shumë vulloha, është, është emanet Ka thënë pejgamberi sallallahu sallam Allah unë arruajt Aj që Aj që bën Do mon amoralitet Me Nderin e fqiu të ti Shkua i kërshi është emanat është eja Ka thënë është më erënd Se dhjetë fish me bodi kënë tjetër Pse? Pse ka emanat Ka besnikri, a i të beson ty Besnikri ka Dhe i kur tëra thënë a i që është i ofërti është dhe të fish më aronë, se me ardi kush i huj me të rathu. E këj bjarë, aj që i vjedh kërëshis, është maronë se me vjedh dhe të fish di kumë prjashtë. Se ka e manet, tu ka besnikri, du të në pas besnikri në, në fshinsi, në afërsi, në pasurin tonë, në nderin tonë. Për këtë arsuj edhe, e ka këzur shkele të ranë, për gamberi, sal salem, me bes, se me bes. për për për për për për për për për për për për për për për për në dedhe njërzve e kështu më radha përta. Përëndaj, të nërodhëzëm njërzve për para, kam pasë që si loj, besimi ndë njëri tjetërit, sa që shpesh herë, nuk kam pasë në ujnë me pasë asë dëshmitar, asë garantu, asë për shumë sene. Janë mirëkuptu në kodrët besimit. Dhe duha të përmeni këtë hadit për fond, që me të vërdit ka vlirë të madhe. Përgambirë i sërëllasërë më thëtë dy burrave, po kanë qenë mëtë vërtet në nivellën dur e durë të përgjithësisë të besnikrisë. Thëtë, njeri ka shku të këmiku i ti. E i miku i ti përtej lumit atje. E përpara, me komë përtej lumit, nuk o komë pashka laj. Ördo është do ashtë special në i anije, në i një, një shkasë, s'ka mujtë me shka me shku, ura s'ka pasë. Edhe ka shku t'aj. Kër ka shku t'aj, hajde me, kërna mirë se korë, shaka ka pasë Tho të kam ardhë, po më vy njimi dinar, dinar të asaj kohet, të arit, po më duhet njimi dinar për trekti, aftër me bo. Po më bo trekti, me le në lati kthej. I ka thonë, po mirë me burë, po në veç dujem këto. A ki në i garantus, që i garantë, a ki dëshmitar njere që të dëshmonë që të kumë jepë. Që duhet në pas dëshmitarë që të kumë jepë. Ka thonë, kefa billahi shahida. Allah unë e kam dëshmitarë, s'kam tjere. Njimi dinarë, Po, ka thonë, Allahun e kam dëshmitar Ka thonë, rejgut, dëshmitar t'i krytëm Po aki garantu se Allah nukur dërzan që jenë për ty që i këthen të parëti Ka thonë, kefa billahi kefila Së kam tjetër garantu se pasë Allahut madha Qëta e kam? A më ka pasë përgjësi, ka pasë besnikni Se ka përdojrë em në Allahut përgjës Shka Allahus e zhatë pashë Allahu, pashë Allahu Allah, U bohë Allahusi, thishë, kur të bëmbi në Allah Ma shumë nuk i besën se që i besë ka devalu emni Allah, fa të këtësishëm haë Allah. Ka, ka thonë, Allah unë e kam, e ka thonë, këtash, ma se përmeni Allah unë dëshmitar, kjo është ma i forët tash se mi prunë një qënë tjerë, se Allah unë e ka shtimë pazarë të avta. Edhe ka shkoj, ka botë rë këti, dhe së ka arë vada me këthi borqin. Kër ka arë vada me këthi borqin, atë dit ka qenë shi i madhë rëmbyshëm, edhe është frilu në shumë, s'ka Nuk ka pas, edhe kjo prit, me, në janije prit i shka për në stiklet, me a kjoj burqë njërtik, e ka marë Allah në dëshmitar, o shumë ma me përgjësi, dhe në këtë ras shkelja e fjole zhmeron, se me thifjone kujtë qufë, se emën e Allah të ke përdur, ne emën të Allah të ka besuaj, dërsa aji një kujti ka dojnë në tjetër bregut për e pret, Allah në me kepë dëshmitar, s'ka qare parë, Po kujnë gratis, s'pokome që ka më shku, o la, s'kome që ka më shku Shikaj në të nërruar atë Kjo arras dënë spjegim gjonë, me që mu pëmjë një pjesë pjesaj me kalzuse Kjo dënë shumë spjegime E ka marrë një drast E ka gry pak Nimi dinar I ka qitë një drast E ka mlu drast Edhe ka dhënë, o oh, Allah o jem Ti e din që i këto pare kër i ka marrë, ne mën të një i ka marrë Edhe ti e din o zot jem se sëpokome që ka m Po pasi në amën të një komarë, une për e qaj e manitin vanë I ka gjujt pare në lumë, duke alonë Allah të ndorë Vecë mi ka dzu ati rjesërse, së të kom të ratu në amën të Allah Së të qoftë është përshu lumi, mështë ti katër dita Të tonë është të karoni veriti, këj i merë njimi dinar tjera Se ato e dinë që i ka gju, ato ësë në gjitha ja, ato i ka bojqë për Allah Kur ka shku të kajet, mirë se ka arë me kësa... Nërësë para kësaj, ajin ato për prët e manetin, mirë po së povjen, po eshte një drasë atje, o shtë ka arë të bregu, po le vizë, her po vjen, her po vjen, her po vjen, her po vjen, her po vjen, her po vjen. Aji tha, po gëtë kjo miku jam së sekonet më ardhë, pe marë që të bujashkone, me lesfaku edhe zë zjarën, me dihavo më së më së të shpija, thotë. Në merr adresa do bojosh gatira kushkontë shtëpia, ty i bogati qiesja bjen tokata. E shë, e, e shkruam në rast, prej filonit drejtum filonit 1000 dinar në kesa atë. Subhanallahu. Namunt Allahu te Allahu Jellal wal Ala ishti punë ç'u dhan. Edhe i merr atë parë mas 3 ditë kur vjen ky, a mujtë si që ka bënë fat çë, ka marrë me të kthynë 1000 dinar atë. Bomohllat të a dit në më u koni far ç'a thotë Një farë vërshime, një farë rëmbimi, madhë, dhëshime, madhë, s'po ta mundësi Ta shkyu për i thët ti në më të Helë bëathe i leje bëshej Para kësoja, këtë qëti që ka të une Une për të thëmë, a një e parë që i orë të ti une përvi po, po ta bimë modën po të i përvi të kë kërë S'po ta zmi thonë, së të këmë quë, së në të këmë quë, së në të këmë quë Së në të këmë quë, së në të Ato i ka thon për Allah, ato veç për emën të Allahut i ka thon veç mos më me dalën emën të Allahut. A e maneti kështu në dorë, ta kupron dorë, këtë tjetër çka është atë? Subhanallahu. Nimi dinor veç mos më me shkirt emën Allahu xhe lëuala, pse ka pas arsye. Ai po thot, unë po të vës, a ke thur diçka Allah te unë? Thot unë po të them, seft tani apocionis për të ti hyj, toti po vetë ka thur. Spëdomi ka lzuar. Sa to pralaj ka lzuar ata? I ka thonë kjoj dyti tashkuj që i ka marë parët Thëtë këtheho vla jem ka i ja, arë se Allah ta ka la borë si në të nëptë E buhurira thëtë jemi, jemi taku një dhe në gjemijan me, me sahabet Tu diskutu cilë i e kun ma besnika thot. Apo a i pare i dyti Tu diskutu me sahabet Kjo për thëtë ja i, bë, ma besnika ku kjoj dyti Tu ka mund me thonë Së më ka arë senë vla Së më ka arë senë vla e njësën së ka mujtë me lëgari mi muani midinar ani Allahus povej që i këteve staku ali me të halat për të të që jevanu, i evanu ka mujtë i marë pa dhe kjoj dyti ka mujtë me kjoj ka mujtë me më më më më më më më më më më më shu edhe ka mujtë përsham më dhe dit heqëmës me gju kurqë përse me gju një midinar pra e të të dit aftan a më ka dorë besnik me konë sakt thotë bëjshim diskutim cilë kona besnik aftan thotë e bu por hirt Allah vetëm pas me shkil emrin Allah i ka gjuhtnim 1 dinar në lomë thën. Ka se bes besniknie kjo. Kjo është emanet. Ja ku mor 1 me dhonë vën. Sa djamër dikujt borçin i lën luks ban. Shkon naton, bamallall një dimujdet. Po nëse je në zor është e vërtet. Është e vërtet, ama duaj me dit se në komunësh me pas borx njerëzve, emanetet njerëzve ndërsa me tu me lukse tjetër me prit borçin ton ndai besimtari është besnik, është besnik në emanete, besnik gjithë ato fusha që sje ka. Ës besniku të jap fjalën e dhënë, nuk e thraton fjalën e dhënë, nuk e shkel premtimin e dhënë, veçanërisht kur e bën në emër të Allahut azhajal. Kur e bën në emër të Allahut, kë premtoi, kë thon, duhet me më çulën atë. Nga se kjo është besnikëria që na imponon dhe na deturon tiem të till besimin në Allahun dhe besimin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu gjende ora na voti me besnik besnik ndaj shehadites që ja kemi dhënë Allahu te Zot xhel besnik ndaj pasimit të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem besnik ndaj detyrave dhe përgjegjësive që kemi këtë botë besnik ndaj familjeve besnik ndaj shoqërisë besnik ndaj vëndit ton besnik ndaj pasurive të njerëzve besnik ndaj jetrave të njerëzve besnik ndaj sekretëve të njerëzve besnik ndaj borxheve që kemi ndaj fjalës së dhënë eloh sallallahu alejhi dhe walaa që Zoti Në ndihmojnë në këtë rruk dhe të nabënë që të jemi është sikur që është iknajsh mëneve, Allahu i mënduar. Allahu i shkut përëm edhe me kaq përë dhe fund. Sallam ala Muhammadu ala Ali, wa sallam ala sallam, dhesni më këthira.